Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselamü ala e'şrafin enbiya ve'l murselin. Allahu ekber. Rabbi şrah li sadrî ve yessir lî emrî ve rhel'l ukdete min lisânî ye fahum kavlî. İnne kardeşkar Kitab, yani arada fasil olduğu üçün təbiiən deyirəm. Kitab Şeyx İbn Kayyim el-Cərzinin Dərd və dəva kitabıdır Yəni problemlər və onların həlləri Sıxıntılar və onların müalicəsi Xəstəliklər Onların şəfası İstər qəlb xəstəliklər olsun İstər hissi xəstəliklər olsun İstər mənəvi xəstəliklər Və kitabın ortasında Qalmışıq, davam edirik Şəx gətirir ki Və min uqubəti hə ənəhə təstədi və tərki Və Bütün günahların acı ağibətindəndir ki, insana vurduğu zərbədəndir ki, günahlar səbəb olur ki Allah Subhanahu taala unudur, yolunu tərk eləyir. Wa takhliyatu baynahu wa bayna nafsihi wa shaytanih. Və Allah Subhanahu da o qolu tərk eləyəndən sonra həmin qul öz nəfsi ilə şeytanının çaresinə qalır, o nöqtəsində qalır. Ruhunəka halakulləzi la yurjəmahu naja. Və şeyx gətirir ki, Bu da elə bir şeydir ki, elə bir hələkdir ki, bundan deyir qayıtmaq və sax salama çıxmaq çox vaxt deyir, çox insana deyir, müvəffəq olmur deyir. Və qalə Allahu Teala, Allah Subhansal Qurani Kərimdə buyurur ki, Ey iman gətirənlər, yəyyuhəlləzinə əmənu, əmənu, ittəqullahə vəl tənzor nəfsum mən qəddəmətli qadr. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər kəs sabahı üçün nə işlədiyinə baxsın. Vattaqullaha, inllahu xabirun Və Allahdan qorxun. Allah subhanahu təala sizin elədiklərinizdən xəbərdardır. Və la tekunu buyurur ki, siz Allah subhanahu ondan kimsələr kimi olmayın və ensəhum və onlar Allah Subhanahu va unutduğu üçün Allah Subhanahu da onların özlərini özlərini unutdurdu. Uleyka humul fasiqun. Yəni məsəlü kimi kimsələr də fasik kimsələrdəndir. Demək Allah Subhanahu va taala qullarına Allah Subhanahu va taala qorxma əmr eləyir. Venaha an yatasabbaha ibadahu lmu'minin biman nasiyehu bi tarki taqwa. Və Allah Subhanahu va taala qullarını o kimsələrə oxşamaqdan çəkindirir ki, o kimsələr Allah subhantə alanı Allah subhantə alanı unuttular və Allah subhantə ala xəbər verir ki kim deyir təqvanı tərk edərsə Allah subhantə alanı cəzalandıracaq biən ənsəhu nəxsəhu nəxsəhu nəyilə cəzalandıracaq Allah subhantə onu özü özünə unutturmaqla yəni özü özünə unutturmaq o nəzərdə tutulur ki Ənsəhu masalifəhə və insan ona yönələn xeyr qafların insan unudur. Yəni, uzaqlaşdıqca insan nəyəyir? Unudur. İstir ticarətdə olsun, uzun bir müddət məşğul olmuşsan, artıq yolları unudursan. İstir elində olsun, cəbirdə olsun, həndəsədə olsun. Uzun bir müddət insan görsən, o işlə məşğul olmuşsan, ya vurma cədvəlində olsun. Uzun bir müddət insan görürsən ki, məşğul olur, unudur və eləcə də insan Allah s.ə.q. dan uzaqlaşanda xeyr qaflarının yaddan çıxartır Allah s.ə.q. unuqdur ona Və məyyuncihə <imdian> min azəbi Həmçini Allah s.ə.q. dan əzabından qurtaran amilləri və ya hədisləri, əməlləri yaddan çıxartır Və məyyuncihə biləhu həyatul əbədiyyə <imdian> O şeylər ki, insan onları eləsə idi Onların vasitəsi idi Allah s.ə.q. ona əbədi həyatı, yəni ahirəti vacib eləyərdir O amilləri yaddan çıxartır وكمال الذات لذاتها وسرورها ونعيمها فانساهُ الله ذلك كله جزاء لما نسيها من عظمته وخوفه فالله سبحانه وتعالى bütün bunları o niyə görə unutur? Çünki o Allah subhanahu wa və Allah subhanahu wa taala'ya qorxunu unutdur və Allah subhanahu wa taala'nın əmrlərini yerinə yetirməyi unutdur. Fətəra'l-aasi muhmilan li və mudyyan laha. görə çox vaqit Allah subhanahu wa insanı <coughs> Görürsən ki, elə bil ki, ahirətinə aqaran amillər ki var, o amilləri doğru düzgün yerini getirmir. Və qad əqbələlləhu qalb və Allah s.ə. artıq onun qəlbini onu zikirdən, yəni o amilləri xatırlamaqdan bağlayır. Və təbələ həvə və kəhənin əmrə əmrəlidir. belə belə insanın dünyası ahirəti, yəni qarışır bir-birinə. Yəni, ümumiyyətlə, unutmaq iki cürdür. Bir var, insan həqiqətən Yəni, unutsun, insan hafizəsi zəyif olsun Yəni, başqalarına nəsb Bir də var, səhlənkarlıq səbəbi ilə unutmaq Məhz burada nəzərdə tutulan şey də nədir? Səhlənkarlıq səbəbin Əgər insan Allah subahataldan qorxarsa Hətta hafizəsi nə qədər zəyif olsa belə Allah subahatala Yəni, bir şey yeri gələndə Allah subahatala xatırladı Nə qədər insan hafizəsi zəif olsa da O insan deyə bilmək ki Mənə yadımdan çıxdı Mən səhər, ax Əgər həqiqətən o insan Allah subahatıqdan qorxursaq Allah subahatıqda yönəlmək istəyirsəq Amma ki, görürsən ki, səhlənkarlıqdan İnsan yavaş-yavaş səhlənkar olur Unudur, bir gün, iki gün eləmir Artıq üçüncü gün Bu əməl insanda vərdiş halına çevrilir Və vərdiş halına çevrildiyinə görə Artıq insanda Yavaş-yavaş unutıqanlıqlar əmələ gəlir Aydın qardaşlar <coughs> Yəni, kimsə unutıqan olduğuna görə Canını sıxmasın Əsas burda nəzəri tutulan unutqanlığı insanın elə bir səhlənkarlığından İmanın zəifliyindən dolayı İrəli gələn Unutqanlığıdır Və qəd fərratə fi Səadətlə əbədiyyə Və Allah subhantal Həmin insan da deyir <gülüyor> Əbədi Səadətə aparan yollarda Yolları itirir Və istəbdələ bihə ədnə mə yəkunum nəlləzə Həmin o gözəl yolları deyir. Ən kiçik ləzzətlər ləz qarşısında deyir, dəyişir. Və inne məhiyyə səhabət səyfin və xayal təyfin ki, insan deyir, bu hərəkəti ilə deyir, nəyə bənzəyir? Səhabət sayfin, deyir yay buludlarına və ya deyir yuxudakı insanın nədir? Aldığı ləzzətlərə bənzəyir. Ümumiyyətlə insan çalışmalıdır öz Yəni ki, işini, öz gücünü Nətər deyim ə, öz, Və yaxud da ticarətini Həmşə Bol gəlir gətirən Yerdə eləsin, və yaxud evini seçəndə ə, Gözəl bir yerdə seçsin Mübəqqəti Faydə verən yerlərdə seçməsin Ona görə alimlə deyir ki Məsələn, yəni belə şeylərə aldanıb Əgər sən evi gəlib Gəlirsən, görürsən ki, kölgədir. Bax, görə o kölgə gedən kölgədir yoxsa qalan kölgədir. Əgər deyir, gedən kölgədirsə, onun deyir, altında sən deyir, evi tikmə. Ona görə dünyaya aldanıb, ası olanların da misalı deyir. Dünya deyir, gedən kölgədir, onun heç vaxtı altında deyirsən məkan salma. Çünki günəş o tərəfə geçəndən olacaq. Bezəndən yenə sənə gün düşəcək. Və burada şeyh bir şeyl gətirir. Və əhləmin nəvmin əldə. Kəzillin zəilin innə ləbibin mislə lə yaxdaub Lə yaxdaub ki, ağlı insanlar heç vaxt keçib gedən kölgələrlə və yuxudakı elə bir ki, ləzzətlərlə aldanmazlar Sonra şeyh gətirir ki, dedi ki, günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar insana Allah subhata alanı unutturur və insanın özünə Yəni, o, aparan yolları unutturur Özünə fayda verəsi şeyləri unutturur Və <coughs> Bunun da həmçinin özünün Yəni, acı aqibətindən odur ki insan elə bir şey itirir ki Onsuz yaşamaq və Səadətə qoğuşmaq nədir? Mümkün deyil Aydın da qardaşlar <coughs> Və elə bir şey itirir ki O şey mümkün olmur Yərxanım qallaq Laa ibada lahu minhu laa ila bi shay' şey yatruk insan, o şey əvəz olunmazdır. Wa istad dala bihi man 'alahu kullu al-ghina minhu kullu burada bir şey gətirir. Min kulli şeyin ila dayata 'ibadun ve hayatta deyir, elə bir şey yox ki, insanın ehtiyacında deyib, onun yeri nə ilə sə doldurulsa. Yəni onun əvəz olmasın. Wa ma min Allah inda ya'tahu Amma de Allah subhanahu wa taala Nədir? Allah subhanahu wa ta'ala yerini dolduran insan həyatında heç bir şey yoxdur. Allah subhanahu wa ta'ala yu'avvid an kulli məsiva Allah subhanahu wa ta'ala özündən başqa hər bir şey əvəz edir insan üçün. Və məsiva və la yu'avvid şey Amma Allah deyir, hər şey Allah subhanahu wa ta'ala əvəz eləmir. Və yuqni an kulli şeyin və la yuqni an şey Allah subhanahu wa ta'ala insan üçün hər şey, şey yetir. Amma her şey insan üçün Allah subhata hala yetmez ve, yemna, ve yemnağ min kulli şey Ve la yemnağ minhu şey Ve Allah subhata hala her şeye mani olur insan üçün Ona gelen zerrar olsun veya başka şey Amma her şey Allah subhata hala isteyine mani olabilmez Her şeyin olsa da böyle Ve yüciri min kulli şey Ve la yüciri minhu şey Ve Allah subhata hala Hele bir ki her şeyi koruyur amma hər şey Allah Subhanahu taala gələn əzabı qoruya bilmir. Və keyfə yustağna al abdü an ta'atihi al-haza və insan bütün bunları biləndən sonra da necə ola bilər ki, insan Allah Subhanahu ibadətdən üz döndərsin. Və keyfa yansə zikruhü və yudiy amruhü hətta yunsy insan necə ola bilər ki, Allah subhana zikri və yaxud onu saadetə aparan bu amilləri izah unutsun. Hətta və bu amillər səbəb olsun ki, insan özü özünə olsun. Və yəxsirufa və yəzlumha adamuz zulm və Allah subhana ve taala belə bir vaxtda həm nəsəninə qarşı, həm də öz rəbbinə qarşı böyük zülm işlətmək olur. <fəmə> rabdəhu, fəmə rabdəhu, fə məzlumul abdü rəbbuhu və lakin zalama nəfsəhu və Allah subhana ve yəni Qul e, öz rəbdənə qarşı zülm işlətməkdir, o nəzərdə tutulmur ki, qul öz rəbdənə yani, zülm edir. Qul heç vaxt öz rəbdənə zülm edə bilmək, amma deyir, qul deyir, öz özünə zülm edir. Və mə zaləməhu, Rabbuhu və Allah sp. da deyir, quluna deyir, heç vaxt zülm edəmək. Yenə də deyir, öz özünə zülm ediyən kimdir? Öz özünə zülm ediyən quldur. Və sallallahu və sallam alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihə və sahibə